Nintxumisio nintzen, ez nuelako Espainiar armadan zerbitzatu nahi, ez nuelako hiltzen ikasi nahi. Landergarroren bi urte lauia bete eta egun bat dokumentalak irekiko du itxasmenti zinegelak antolaturiko insumisioaren zinebaldia. Orotara, zortzi izango dira, horietan sei dokumentalak izango direlarik eta bi egiazko oinarrituriko fikziozko lanak. Bafirmen inguruan ere eta insumisioaren gaihardat zartuta solasaldiak eta maien guruak ere antolatu dira. Peio Aranzabal antolatzaileetan da. Bai, egileen partetik eta bai eh bueno, eh zibila ardazartuta borroka esberdinak eh aurrera manduten e, jendea. Bilduko da bertan. Hau da, eh ukiko ditugu eh ehun bezalako mugimenduaren aurkezpena. E, gongo dira desobedientzian deiziente harituak edo diren jendea txetxetxe pues, txe, txe berri bezala. Ba, bueno, filmen ondotik, e, ba haien ba, esperientziak eta kontatuko dizkigutenak. Eta baita filma egile edo produktoriak ere, ba bueno, filmen non dignorakoak ere azalduko dizkigutenak. Oiz son se valor partageu Kant, cet économie n'obéit plus à des principes d'humanité. dokumentalen artean, David Dufresne kazetariaren enpeikizetian SAS, Sistavak edo Asier Garziaren 24.000 lanak proiektatuko dituzte eta fiksiak bi izango dira. Ugelen Sozet Animazio Eskolana eta Jon Garaino, Aitor eta Jose Mari La Trintzera Infinita fin frantsesezko azpi tituluekin askera.